Knižní hit paráda. Připraveno s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz Hezký den, od mikrofonu Country Rádia vás zdraví Milon Čepelka z divadla Jary Cimrmana. A míní, pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí. A to mi stačí. Proto vám ich navízím od internetového knihkupectví Cosmas na tento týden 9. Dárce 10 čínských démonů. Dědečku, ještě vyprávěj, domácí kuchařka, mluvi pravdu, my dva, na co se to vlastně díváme, písek a týdny. 70. leta minulého století, smyšlená severoafrická země, podobná, řekněme, Maroku, tam velice tajemný, bezejmenný muž a osudová žena Helen, dva francouzští komisaři a vzdálené ohlasy jakéhosi masakru v komunitě hippies. Trochu thriller, trochu milostná romance, něco blízkého také špionáži a všechno dohromady je to písek, Filmovým stylem vyprávěný příběh, možná reálný, možná jen vysněný. Zkrátka román velmi uznávaného německého původně malíře, pak spisovatele Wolfganga Herndorfa, odměněného cenou Hanse Falady, německou cenou za literaturu pro mládež a v roce 2012 cenou Lipského knižního veletrhu. Tu poslední dostal právě za písek, ty dvě předtím imenované za román Čík, česky vyšly už v roce 2012 oba nám připravilo nakladatelství Argo a opísku poslište ještě jednu vábivou větu cituji Není to jen mistrná postmoderní hra. Mezi řádky rozpálenými věčným pouštím sluncem prosvítá z nepokojivý snový a především neuvěřitelně temný příběh o násilí, spravedlnosti a lidské paměti. S jistými výhradami, neboť srovnávání je vždycky ošidné, lze myslím mnohé z toho říct také o úspěšném románu našeho Josefa Formánka Mluvitě pravdu. Jeho druhé vydání poslalo do světa nakladatelství Gecko současně s jeho novinkou Úsměvy smutných mužů, o které jsem tu mluvil jen před pár týdny. Jestliže jste skoro neuvěřitelné, ale Pozor, nikoli nevěrohodné příběhy románu Mluvitě pravdu dosud nečetli, máte novou příležitost. Celkový počet jeho vydaných výtisků dosáhl tímto vydáním čísla 40 tisíc. Pojďme však i nám Nakledatelství Lidové noviny nabízí knihu Villa Gomperce Na co se to vlastně díváme? S podtitulem 150 let moderního umění v cukuletu. Dozvíte se z ní, že Jack Pollock necákal barvami na plátno jen tak z nudy a že když to tež dělá třeba vaše pětěleté dítě, přece jen to navzdory vašemu prvnímu dojmu nebo i navzdory vašemu trvalému přesvědčení není to tež. A buď se přesvědčit dáte nebo nedáte. To je samozřejmě jen a jen na vás. Souhlasím s nadějí, že po přečtení knihy cituji nebudete už možná z návštěvy galerie či muzea tak na rozpadcích. Bude to pro vás mnohem zajímavější zážitek a na současné umění se snad už navždy budete dívat jinýma očima. Autor Will Gompertz totiž nemluví a nepíše snobským jazykem uměleckých kurátorů a je pravděpodobně prvním kunshistorikem komikem Na světě. Na Country rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno internetovým knihkupectvím Stream Cosmos.cz. Teď tři knihy, každá jiná. Nejdřív kuchařka Její autorka, televizní Karolína Kamberská, gastronomická novinářka, písničkáčka a matka tří dětí, jí říká domácí. Neboť v ní sice vychází z kuchařských tradic a vaření našich babiček, ale přetváří je pro podmínky 21. století. Vydala společnost No Productions Praha a měl bych asi vybrat aspoň jeden zajímavý předpis jako vábydlo. Tož budou to chleby se špekem. Krajice chleba pokryjete co nejtenčími plátky špeku a deset minut je zapékáte v troubě, zahřáté na 200 stupňů. Když z něj na chlebu zůstanou jen škvarky, je hotovo. Autorka tvrdí, že to chutná víc než kaviár stalí talířů, že zmizí vždycky první bez ohledu na jakékoliv další přichystané pochoutky. A já ji věřím. Etiketu a etiku pro předškoláky přináší do vnímavých rodin Ladislav Špaček a jeho knížka z Mladé fronty Dědečku ještě vyprávěj, lavazující na Dědečku vyprávěj. Malá Viktorka v ní znovu naslouchá dědečkovým pohádkám a příběhům, které jí pomáhají dívat se na svět správným pohledem. Stejně jako předchozí knížku i tuto autor celou namluvil na CD a tak si děti písmenek ještě neznalé můžou při poslechu číst podle obrázků ilustrátora Jana Fernandése. Po dlouhé době zas jedna kniha veršů. menuje se Týdny a vydalo ji nakladatelství DOFEN s podporou Ministerstva kultury. Je vyvedena celá v černém a fotografie Jana Horáčka jedna titulní na obálce, druhá na zadní záložce ji doplňují šedivou barvou. O básnířce Olze Stehlíkové se mnoho nedozvíme, jenže se narodila v roce 1977, bydlí ve Strašnicích, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, píše knižní recenze a byla jednou z editorek Revý Pandora, než časopis zanikl. Ponořil jsem se do jejich veršů a vyrozumívám, že si také zadávají zbáje slovnou pandorou a její skřínkou. Tvůj deník jsem si přečetla, bylo to jako dívat se do tlamy, která nedávno žrala syrový, tak solím, pepřím, tatarák. No a nemůžu říct, že by se bolavá sdělení podávala čtenáři snadno. Přesto však mají ty řádky v sobě jakousi uhrančivost. A když pojmu jedním srozuměním celou stránku i s nadpisem ještě motol, ještě krč, kronika, odstnu se velmi srozumitelně v nemocnici a ocením, jak cituji, nakonec si ručičku hodin očima přecijen, dostrkal až k šesté. Raní strop přátelký zasinal narážíš do něj neúlavně mouuchami pohledů, kde dnes budeš hledat skulinu, kudy bys protáhl svoje hubené srdce. Není to pro každého, ale kdo hledá, najde. Na countryrá posloucháte knižní hitparádu, připraveno s internetovým knihíchkupectvím Cosmas .cz. Co zbývá, další detektivní román ze Staré Číny, jímž francouzský spisovatel Frédéric Lenormand prodlužuje literární život souceči stvořeného Robertem van Chílikem. Tentokrát je to nový svazek paperbackové edice Černá káva nakladatelství Garamond Deset čínských démonů. Vyšetřuje se roku 664 v malém městě u Žlutého moře a jde o to objasnit celou sérii vražd a zabránit panice. Soudce se spojí se třemi zvláštními odborníky s taoistickým astrologem, šamankou a věštcem. Připomínám, že Frédéric Lenormand získal kromě jiných uznání také cenu Françoise Moriaka francouzské akademie a že to není ledajaký pisálek. Dva další romány napsali ženy. První je předlohou k filmovému debitu režisérky Slobodanky Radunové My dva. Velmi současný příběh napsala René Denemarková a jeho knižní vydání v Mladé frontě je doprovázeno fotografiemi z filmu. Očde, v roce 2014 se v Praze sejdou dva lidé Ema a Tony. Ema je na útěku z nešťastného manželství, Tony je oblíbený kadeřník a pozor, ona i on se chtějí líbit mužům. Proto jsem řekl, že je to velmi současný příběh. Také dárce americké spisovatelky Louis Lavrieové byl sfilmovan, ale ten se odehrává ve vymyšlené, převelice organizované a dokonalé společnosti, která v zájmu spokojeného života občanů z něho totálně vyloučila city lásku nevýjímaje. Vzpomínky na ně uchovává jen jakýsi vyvolený dárce, a pro příští generace pakím vyškolený příjemce, Jenž se jim i těší i zas na druhé straně trpí jakoby v zastoupení ostatních. Věru dokonale, ale Jonesovi novému mladému adeptovi na tuto funkci je to odporné a čím dál odpornější. Četl jsem jako vážné varování před jednostraným, přetechnizovaným a bezkrizovým, jen pohodlně odličtěným vývojem jakékoliv budoucí civilizace. A četl jsem dlouho do noci, ač to už dlouho nemám ve Chtěl jsem. No a na závěr. Kolegině Veronika Albrechtová tady z Country Rádia mě požádala, abych vám dal vědět o knižce nevydomého autora Miroslava Michálka, kterou vydalo Združení okamžik. Menuje se Tady stojíte dost blbě a jsou v ní vtipné prozy i verše, které mi opravdu padly do noty. Hle, realita krutá, hlava zcela dutá, Ze všech nejlíp zvučí, když se hesla učí. A nebo, i když jsem to mockrát slyšel, vím, jak slepý k houslým přišel, šetřil léta z důchodu a teď vrže v průchodu. Ach jo, ale poděkujeme za to zrcadlo. A naskledanou, milon čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz, uslyšíte opět za týden.